Contemplare. Din punctul de vedere al copacilor, soarelei o dungă de căldură, oamenii o emoție copleșitoare. Ii sunt niște fructe plimbătoare ale unui pom cu mult mai mare. Din punctul de vedere al pietelor, soarelei o piatră căzătoare, oamenii solină apăsare. Sunt mișcare adăugată la mișcare și lumina cezărești din soare. Din punctul de vedere al aerului, soarele-i un aer plin de păsări, aripă-n-aripă, -aripă, zbătând. Oamenii sunt păsări nemai întâlnite, cu aripile crescute în lăuntru, care bat, plutind, planând, într-un aer mai curat care e gândul.